eta tera sitxixki onuliak eskatosiotela la lan, la la ja wargi zaindi maini maidi oh che hay en el lende horie yo tartalo ansu a Eta azken zatunci familiarak familiariak gal... bai familiariak kaltsagorriak edo euliak euliak berdinak dira Bai bai izen asko dituzte horiek, bai familiariak edo kaltsagorriak dira izaki txiki txiki batzuk leku askotan euli itxura edo erle itxura dutenak eta lan handiak egiten dituzten dituztenak beren jabearentzat Orduan jabeak Normaletan, horratzontzi eh, txiki batean sartuak ditu, eta horratzontzi hori zabaltzen duenean, ateratzen dira, eta lana eskatzen dute. Ematen diosun lan hori, eh, ematen diosun lana bere bukatzen dute, eta gero berriz lana eskatzen dute. Eta lan ematen ez bat diosu, ba, inguruan eh, ibiltzen dira, bizkainan ez dute hausikika eta dena ibiltzen direla, edo erleak bezala pikaka. Eta hortan badira historia asko, ben, normaletan, irringarriak. Gero, izakioiek dituztenak, olakoak, sorginak izaten dira, sorgina altsuak Eta badute, irringarriak dira izakioiek, baina gaiztoak, oso gaiztoak dira. Ezaten dute, olakoak dituenak, ezin duela hil. Eta paratzen dela hil eta hil ezinean, oinazetan, oiu batean eta ezin dutela hil eta ezin dutela hil. Eta pertsona hori hildadin edo hil, ilahal izan dadin e, hartu behar zaizkio norbait eman behar dizkio bere bere familiari hoiek. Eta Bizkaian kontatzen dute ba, hartzen dituenak e, attzen ditena behar bada familiaroiek. Arrapatzen dutela, bera, zuk hartzen itu zu familiariak, baina familiarik zaituzte zu arrapatzen, eta airean eramaten zaituztela, eta aloko historia izugarri e, e, tristeak kontatzen dituzte. Mm? Neska batek adibidez, aita zuen hiltzear e, e, eta ilezinean eta aitak bere familiariak eman zizkion alabari. Eta araba joan zen airean, eta, eta, eta er erobe zela ebiltzen zela leku guztietan baina hartaz e i, i, alako historia irringarriak ere kontatzen dira. Eta Orozkon kontatzen dute suberoan suberoan e, bezela oso historia antzekoa, baina opeto daki eta Orozkoka ta Orozkoka kontatutakoa disuet, bazela apez bat abade deitzen dutean Aspuruko abadea. Eta bade horrek abade horrek bazituela Prakagorriak Bizkaieraz. Eta bazukan ere neskamea. Orduan egun batez E, joan zen e, gure apesa, meza ematera e, urrun zen e, urrunreko eliza bateteko apesa zen, eta joan zen eta joan baino lehen ezkutatu zuen bere kutsatzu hori e, familiarien horratontzia e, ezkutatu zuen sazi batean. Pehen eskambeak ikusi zuen. eta jadanik susmoak zituen apesorrek zerbait bazuela. Orduan joan zen atzetik, eta pesa joan zenean begiratu zuen, eta kuskuzerba zen, mirakusia eta harrapatu zuen horratzuntzia. Eta zehote dugurea bade honek hemen, zabaldu zuen, eta aterazitzeizkio neuliak. Eta eskatu ziote la lan, lan, lan. Orduan... Aspuruko abade hori bizi zen mendi baten mazean azki goian eta e, ba, lan handiak zituzterra ekartzeko edo huura ekartzeko eta dena. Ordan esan ziren, hegurra ekartzeko. Fammiari hori ekasi ziren e, e, arbolak eta suhaitzak botatzen eta bere hala minuto batez larraina bete zioten egurrez, eta gero berriz lan lan lan behar zutela. Eta zere mango ba, ura ekartzeko, uren falta udazen eta uren falta ziren, eta ura ekartzeko, beeko, nafarondo deitzen den erreka batetik e, irureun e, metro beherago dagon batetik ura ekartzeko. Eta bere ala ekarri zioten eta etxeko ontzi guztiak bete zizkioten. Eta berriz lan, lan, lan, lan, eta maztero, zere mango dieznik horain, hauei. Eta orduan burura etorri etorrizitzaioan bae bat hartu zuen, baea badakizuk zer den, sarea, mm -hmm. irinak eragiltzeko, Lugos. erabiltzen den e, zulosbeteko mm -hmm. ontzi hori, Baia eman zienten, eman zienten, eta esan zienten baean ura ekartzeko. Mm -hmm. Ezin, eskoa Ezin eskoa dena. Esko. Baina zer zuten haiek, ba hartu zuten loia eta bustina eta pekorotza, behi, behi gorotza, Eta horta ez tapatu zituzten baeko zulo guztiak, eta baean ere ekarri zioten. Eta aspuro guztian zen uoldetan, eta bueno, oso gaizki. Eta, e, eta, eta familiari hoiek berriz lan eta lan eta lan, emazte horrek ezekien zeregin, guztiz larri, larritua zen. Eta azkenean, apesa konturatu zen, zor, apesor gina bai zen. Eh? Konturatu zen, oartu zen, eh, han zegoen lekutik etxean zerbait gertatu zela. Eta korrik abatean etorri zen etxera, hartu zituen bere familiariak eta bere zerean sartu. Eta hor bukatzen da historia. Zuberoan ere bada oso antzeko bat, handeitzen zerkanek bildu ditu, eta hor, esena peza, gizon bat zen, eta bazituen euliak, eta euli eulioiek egiten zizk, usta guztia biltzen zioten e, mesa denboran. E? Batzuk ezaten zute, mesara joan zela o, gizon hori, Eta etorri zeneko jadanik gari guztiak bilduak zirela. Eta gainera, e, familiaroiek, eulioiek, ohartu ziren, azmatu zuten, ekaitza etorriko zela eta usta bildu behar zela etorri e, e, baino lehen. Eta hartan ere, emasteak ikusi zituen familiaroiek edo, eta atera zituen, baina arek ezin, ezin zituen ongi, ongi kontrolatu. Eta azkenean, eh, eman zioten antzara batzuei. Orozko, orozkon ere ematen zioten norbaiti, hortaz eh, desliabetzeko eta hortas libratzeko, mm. eta harek eman zizkion antzara batzuei. Eta antzarak, altzatu ziren airean, eta hor ere joan ziren, joan ziren, joan ziren, joan ziren eta zituzten gehiago ikusi. Hori da, familiarin madarikazioa. hartzen dutena, airean eramaten dutena. Mm. Mitologia zure ustez, gaur egun, zer interes du? Mitologiak interesi zugarria. Hori da, eh, bueno, honi, eh, nahi bat duzu motibatu <laughs> partziala nahi zorien zateko, bai, bai. baina eh, nahi bat duzu jende bat zuen eh, simboloak eta e, errealitatea nola pentsatu dute. Mitologian errealitatea guztia pentsatu zuten, eh? eta simbolizatu. E, Ekonomiak ikusi dugu anbotoko handeriarekin, e, eriotza eta e, familiariekin ikusi dugu, eriotza pentsatzen dute. E, araso existenzialak, araso espiritualak, beste mundua, eta dena pentsatzen da mitologien bidez. Mm. Eta mitoek nola bait balio dute keskak simbolizatzeko, formulatzeko, eta ez irten bide emateko, irtenbide ez dute emango. Baina, jadanik e, e, verbalizatzea, jadanik e, irtenbidea azteko hasiera da. Bide bat. Ematekoi bide bat, bai. Mm -hmm. Na, duz, e, behar badau jentzat ere, historiopulita konatzeko pentsatzen dut. Ez bakarrik aurrentzat, eh, e, mitologia normaletan eh, niri bederen eh, jende helduek kontatu dizkitatek. Mm -hmm. Gero egia da aurrei ere eh, transmititzen zaiela, baina gauza seriosak gogotatzen dituzte mitoek, mm -hmm. baina bai, aurrei erakutsi behar zei. Eta nahi baduzu eh, aholku bat mitologia kontatzeko eta mitologiak nien baduzu jakiteko jotzea, jotzea e, bilduma klasikoetara. Ze gero bilduma barandiaranek edo askoek edo zerkanek indituzen bildumetara. Handira historiak ederrenak bueno, historiak berdinak dira, bian hobekien kontatuak. Eta orduan ez jo gero, gero egin dira liburu asko, mitologia agor eta batzuetan erderaz egin dira gero erderatik berriz euskaratu dira eta ez euskaraz zeuskaten terminologia berarekin. Problema handia da. Orduan jotzeko e, originalak bildu ituzten jendeen gana beraz, klasikoetara mm. obe e, e, urrengo herreferituetara baino Ados, ebe kontsailu horrekin agurtuko uh, gira nuntxarana, miresker gurekin egonik asteguzian historio Mirezker. politoieko naturik zuei, entzunik, eta bestaldi bat arte eta ateraz itxizkio neuliak, eskatu ziote La lan, lan lan gau argit zaini maini mairi Hay en el lende lorier Yo la gorrí Por